Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Așa cum v-am promis în debutul acestei emisiuni, o să vă citesc puțin din punctul de vedere al Guvernului României, trans, și care se găsește pe site-ul Camerei Deputaților, cât dep.ro, vis a -vis de legea cadru privind salarizarea, personalului plătit din fonduri publice. Zice așa, punct de vedere. Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inițiată de domnul deputat PSD Nicolae Liviu Dragnea și de domnul senator Alde Călin Constantin Anton Popescu Popescuterician, împreună cu un grup de parlamentari PSD și Alde. Vă mai citesc 30 de secunde. În anul 2022, când se preconizează aplicarea în integralitatea salariilor de bază prevăzute în anexele la propunerea legislativă, precum și vaucele de vacanță și indemnizații de hrană, se estimează un plafon al cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat de circa 106,9 miliarde lei, cu 43 miliarde lei mai mult decât plafonul cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, aprobat pe anul 2017. Atenție acum! La estimare s-a avut în vedere că de la 1 ianuarie 2018 se modifică prevederile din codul fiscal în sensul preluării de către salariat în totalitate a sarcinii de plata contribuțiilor de asigurări. Și acum revenim la tema noastră. După cum probabil știți sau poate nu știți, eu v-am tot zis că de-aia citesc înainte de alegeri, citesc programele de guvernare și vă spun la radio, scriu pe site, oricunde, nu știu, mai sunt oameni de felul ăsta, așa ca mine, dar nu foarte mulți, care citesc programele de guvernare și vă zic, atenție că se întâmplă așa și așa, așa sau vedeți că e așa și așa, așa, ceea ce înseamnă că e așa și așa. Eu v-am avertizat din toamna trecută că e o problemă cu creșterile astea de salarii. Acum vă spun în felul următor, așa cum, au fost pre... așa cum e programul de guvernare în 2018 și atenție, această declarație am văzut o întărită de Ministrul de Finanțe acum două săptămâni, cred pe Reuters, din ianuarie 2018 ar trebui să scadă contribuțiile plătite de fiecare dintre noi, pentru că acestea se transferă de la patronii noștri la noi, în sensul că, scriptic, în momentul de față se calculează unele dintre ele pe fondul de salarii. I același lucru, sunt costuri cu salariatul. Deci, din ianuarie 2018, noi o să plătim în total contribuții aproximativ 35%, plus impozitul pe salarii, bineînțeles, cât o fi el, cât o, nu știu, cât o decide, 16%, 10%, deloc, poate nu mai plătim deloc impozit în țara asta, nu contează. Da? Bun, deci așa stau lucrurile în momentul de față. În acest context, legea salarizării unitare vine și zice nu mai creștem salariile bugetarilor cu 25% de la 1 iulie, cum am scris în programul de guvernare și pentru că de fapt de asta ne-ați dat voturile, le creștem de la 1 ianuarie 2018, când ce se întâmplă? Brutul oricum crește prin efectul legii, prin transferul celor 22,6 contribuții, ca așa va zice codul fiscal. Nu știu dacă înțelege toată lumea ceea ce explic, încerc să fiu cât mai clar și cât mai la obiect. În altă ordine de idei, dezbaterea de astăzi, estimați cetățeni, e așa, că nu s-a mai pus în aplicare programul de guvernare sau că sub o formă sau alta niște oameni care au înțeles că le cresc salariile cu 25% au fost păcălise de avotul, iarăși, nu știu, doar cred că doar domnul Nicolae Dragnea și Liviu mai poate contesta acest lucru. Ele sunt evidente și pentru sindicate, și pentru bugetari. Așa mi se pare mie. Dacă greșesc, sunați și vă rog să mă contraziceți. Da? Deci așa stau lucrurile în momentul de față. Avem un partid care a venit la guvernare pe niște promisiuni de creșteri iminente a salariilor. A câștigat alegerile, după care nu mai face aceste creșteri. Mă rog, le face pentru demnitari. Nu știu dacă... E important și asta. Eu nu sunt de părere că demnitarii ar trebui să aibă salarii mici. Că fac șpăgi dacă au salariile prea mici. Dar e o altă discuție. În acest context, însă, guvernul României, investit după alegere, a ajuns la concluzia că nu va avea banii respectivi și s-a dus cu salariile în forma în care v-am povestit-o până acum, până în 2018, și atunci, printr-un truc, de fapt, prin care transferă niște venituri de la patron la salariat, da, și în final la stat. Adică, și acum mână dă cu o altă mână. În altă ordine de idei. Ceea ce face Guvernul României sau cum forma finală a legii salarizării protejează o realitate. N-avem atâția bani, nu avem de unde să plătim atâția bani pentru salariile bugetarilor. Pe de altă parte, avem un partid care a ajuns la guvernare și are guvernarea, scoțând așa din pălărie niște sume uriașe cu care a păcălit niște oameni care probabil că i-au dat și voturile respective. Dilema în care probabil că se va afla de acum înainte președintele României, domnul Claus Iohani. Iohannis, aflat pe tărăm americană în momentul de față, va fi asta. Sancționează acest tip de politică nepromulgând legea salarizării, pentru că i-au zis, băi, noi o să creștem salariile, iar după aia nu mai crește salariile, că ce să vezi, nu sunt banii respectivi. nu e niciun secret, zice domnul Arton. Domnule, Ardoni, nu avem atâția bani. Care e secretul? nu e niciun secret. L-au întrebat pe Grindanu, domnule, de ce nu vă mai țineți de programul de guvernare? N-a zis nimic. A plecat cu capul între urechi și nici astăzi nu s-a dus la dezbaterea din plen să susțină, da, domnule, asta e legea salarizării. Ministrul de Finanțe nici n-a călcat pe acolo. Acestea sunt realitățile. Banii nu se tipăresc, cum cred mulți oameni în România. Banii trebuie acoperiți de ceva, de o muncă a cuiva. Trebuie să vină de undeva în speță din taxele noastre. Deci, legea salarizării protejează statul român. Din acest punct de vedere, președintele Iohannis ar trebui să o promulge. Pe de altă parte, legea salarizării este trucul cu care un partid a ajuns la guvernare, încălcând niște principii grave ale democrației. Nu e democrație dacă păcălești niște oameni ca să le iei voturile. E păcat să faci așa ceva. Aia nu mai e păcat de democrație. De ideea de democrație aia încerc să vă spun. Deci, președintele Iohannis ar putea să sancționeze această practică politică retrimițând înapoi legea. Să o mai dezbată, poate găseți bani. Poate găsesc alte soluții, nu știu. Astăzi, doamnelor și domnilor, la România, direct dumneavoastră sunteți președintele României. Vă întreb ce ar trebui să facă Iohannis sau ce ar face dumneavoastră dacă ați fi în locul președintelui Iohannis cu această lege a salarizării bugetarilor. Care v-am spus, nu e doar despre bugetari, e despre resursele acestei țări Resursa acestei țări o reprezentăm noi, cetățenii, contributori. Da? Mai devreme sau mai târziu, da? în funcție de banii care sunt sau nu sunt, taxele noastre cresc sau scad. Așa trebuie să privim lucrurile, deci aceasta nu este o dezbatere doar pentru bugetari? 0372 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere împreună. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, se. Vă ascultăm! Problema... Din punctul meu de vedere, dacă aș fi președinte, ar fi foarte simplu. Mi-aș chema toți consilierii pe probleme economice, aș chema și alte personalități și economiști care știu despre ce vorbesc, și le cere părerea, pentru că eu... Deja s-a pro pronun pronunțat toată lumea pe problema Am asta. înțeles, am înțeles. Inclusiv Iar Comisia de, Europeană, care a zis, băi, nu se susține ce vreți voi să faceți. Am înțeles. Pro problema se rezumă la uh, faptul că uh, declarațiile politice și promisiunile făcute în campania electorală se lovesc acum cap în cap cu realitățile economice. Ceea ce e o surpriză. În țara noastră nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. <laughs> <laughs> nu e deloc o surpriză. O aritmetică simplă spune că dacă se face uh, majorarea salariilor așa cu după ce uh, CEO va fi luat în totalitate de uh, către uh, salariat, uh, creșterea va fi negativă, că e și asta o creștere. Mm, nu sunt sigur. În anumite cazuri, atenție, anumite unde s-au plafonat niște sporuri. Intrăm deci, în detalii. Las de să nu, se nu, nu, să înțelegi, Nu, vreau să intru în detalii. Asta sunt de competența specialiștilor. Dar Iohannis uh, se găsește, domnul președinte Iohannis se găsește, se va găsi într-o situație destul de delicată. Asta am spus eu. Spuneți dumneavoastră ce ați face dacă ați fi Iohannis. Uh, dacă aș fi Iohannis mm, da? A, aș lua decizie, nu știu ce decizie aș lua, în funcție de ce îmi spun specialiștii, și aș argumenta uh, nepromulgarea uh, sau promulgarea legii cu argumentele specialiștilor. Dar deci așa nu cum, ce decizie Cum suntem da. acum, e a da. treaba, nu aș promulga-o. Și aș spune și de ce. De ce? Pentru că nu sunt, uh, bani. Nu sunt bani, exact. Promisiunile bani. au fost atât de frumoase și atât de mari, nu au avut la bază niște bani. Ori n-au avut deloc calcule, ori au zis, lasă că o scoatem noi cumva. Vă mulțumesc pentru opinie, Sorin. 0372069599. Bună ziua, Carmen! Bună ziua, domnul Moise! Ce să zic? Bineînțeles că n-aș promulga, o, aș trimite-o înapoi, să facă varză cu ea, pentru că PSD-știi au înnebunit oamenii anul trecut, Mare parte de, de pensionari, mare parte de bugetari care au crezut în cuvintele lui, care n-au avut acoperire, dacă aveai un minim de gândire, îți dai seama că nu poți, uh, excluzând niște taxe care l au desfințat anul acesta, uh, la buget n-au mai intrat atâția bani. De unde scoate el? Din ciorapie? Uh, din creșterea economică și acest... din creșterea salariului care... pe economie. Ca... Au care fost, atenție, creșterea, deci, din cre deci creșterea salariului minim pe economie este așa. de fapt o modalitate de a crește implicit și fiscalitatea. De ce? Pentru că patronii sunt obligați nu numai să crească salariul, ci uh, corelat să vireze și mai mulți bani statului. Asta s-a de întâmplat a deja. Bun. Eu întreb unde e creșterea economică? Din, din statistica care o fac ei falsă? Unde? Că eu n-am simțit-o în această creștere economică, că au crescut prețurile. Deși i-a dat la pensie încă 100 de lei, prețurile au crescut și acea 100 de lei n-a mai valorat niciun ban. Deci unde e creșterea economică în baza tăia? Deci, terenilor? Carmen, încă o dată, deci, de ce ar trebui să o dea înapoi Claus Iohannis? Pentru că n-are acoperire și v pentru că nu este justă și pentru că economia țării se distruge. În, în condițiile în care ei vor nu, să facă să ne măriri. înțelegem. Deci cum a ieșit legea în forma ei finală? Adică fără măriri și iar măririle de anul viitor și într-o anumită formă a, are, are mai multă dacă acoperire dacă decât asta... în promisiunile inițiale. Păi asta spun și eu. Nu trebuie, Adică în sensul ăsta trebuie aprobată pentru că mărirea poate să o dea de la anul dacă are acoperire. Deci v-am adică... a trebui sau nu promulgată. A eu zic că ar trebui retrimeasă și regândită. Vă mulțumesc pentru telefon. Avem o dezbatere, nu e o problemă ușoară. Eu sunt vă spun că nu știu ce aș alege dacă aș fi în locul președintelui Iohannis. Ludovic, bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu am adus Zice... argumentele și de o parte și de alta da. ca să înțeleagă toată Zim lumea -aș dilema. Dar da. n-aș promulga această lege pentru că este neechitabilă din punct de vedere al tuturor cetățenilor țării. De ce ziceți asta? Uh, pentru că există personal cu studii superioare și în privat, nu numai în domeni, în partea bugetară. Nu are legătură cu asta. Să vă, spun, a... să vă spun de ce, deci statul nu răspunde de creșterile de salarii la privat, dar în același timp, același program de guvernare, subniez încă o dată, reduce contribuțiile totale de la 1 ianuarie 2018, ceea ce lasă spațiul de creșteri adevărat mai mici, de 5%, și patronilor dacă ei vor să facă asta. De acord cu dumneavoastră. De acord. Nu asta e problema. Dacă s mai face, asta nu e în legea salarizării, e în programul de guvernare, există. în viitorul Prin cod fiscal. de guvernare. Așa. Dar, dar uh, ca să fac o diferențiere între o, o persoană care are importanță de studii, aceeași calificare angajată la stat, care este plătită cu contribuții de la toată lumea, inclusiv cu cei care, eu știu, uh, ce, asem, uh, sănătate, șomaj, care vin din contribuțiile... Oprită de către angajatorul stat și, de la, și din contribuțiile de la uh, angajații din sectorul public. Să le zicem taxe și impozite mai bine decât contribuții. Taxe și impozite. Așa. Taxe și impozite. Da? Uh, deci fac deja o discrepanță între cei care sunt angajați în sectorul public și cei care sunt angajați e în E dreptul statului să-și plătească oamenii cu cât vrea. Până la urmă, statul trebuie și el da, da. să facă performanță, da. nu? Să... Ok, dar să facă performanță, nu pe împrumuturi. Nu pe împrumut pe, pe creșterea gradului de împrumut al statului român, pe termen mediu și lung, care îl vom prezi tot noi, sau copiii deci, noștri, sau nepoții noștri. Deci ați promulga sau nu legea? Nu, n promulga. Păi, n înțeles, în forma asta, legea nu crește de fapt salariile bugetarilor. În forma asta se dă fru liber de a crește în perioada următoare, de a crește anumite, în anumite zone salariile nu. pe partea de... Nu, nici vorbă. Din contră, ordonează. Adică, hai, hai să nu demonizăm totul că e făcut o, de PSD. Hai să, hai să ne uităm în detalii. Dumnezeu țara noastră. Nu spun, nu, nu spun că este făcută de PSD. N-am treabă de cine. Problema nu că a făcut-o Dragnea sau Iohannis sau cine a făcut legea asta. A făcut-o Dragnea. pe ansamblu această lege, în momentul acesta, când nu este sustenabilă, nu ai de unde să obții acei bani. Ba nu, ba nu ce... e mai sustenabilă? Asta încerc să vă spun. Doamnelor și domnilor, repet încă o dată. În forma în care a ieșit din Parlament, legea este categoric mai sustenabilă, nu știu dacă va fi, depinde de foarte multe lucruri, că până anul viitor poate murim, poate cine știe ce se întâmplă până atunci, da? Deci, dacă era nesustenabilă dacă intrau acum cu 25% creșteri de salarii, ceea ce nu s-a mai întâmplat în această lege. Nu s-a mai întâmplat, că nu existau banii respectivi. I-au aruncat pe anul viitor. Pe anul viitor, în niște condiții, v-am explicat, de fapt creșterea e mult mai mică, așa cum reiese din ce au ei în plan să facă. Deci, așa cum e legea acum, ea e bună pentru bugetul statului, pentru, nu știu, stabilitatea lui, să spunem așa. De-aia e și dificilă uh, alegerea pe care trebuie să o facă Iohannis. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599, Laurențiu bună ziua! Bună ziua. Nu știu dacă s-a înțeles, am mai explicat, cred, a treia oară. O să mai explic încă o dată. Deci, în forma în care a ieșit legea, nu mai e o problemă atât de mare pentru statul român. Nu în acest an, 2017. Era dacă creșteau salariile, dar nu mai cresc. Bună ziua. Bună ziua, Laurențiu, da? Sunt bugetar. <răș> Sunt militar. Așa. Dacă aș fi locul președintului, aș aprobă-o doar cu singură condiție. Nu există. Se... Nu există posibilitatea președintelui de a pune condiții. Da, da, să zicem. Eu sunt militar, și salariile noastre ale militarilor sunt foarte mici, Uneva sub salariul minim pe economie și al, și al cum spune, al doctorilor. Se dublează. Știi, știi cât, știți cât are o asistentă medicală? Nu se mai dublează. E adio, Laurențiu. O asistentă medicală are 4600 de La Laurențiu nu se mai dublează. Da, am înțeles, 50, 25 în uh, ianuarie și 50 în, uh, am înțeles, în martie. Depinde, în ianuarie s-ar putea să fie doar 2,4%. Am înțeles și am văzut referitor când zicea Liviu de Dragnea că la militarii se crește salariul cu 20%. Și da. știți cât înseamnă 20% la militari? Dar cine amenință cineva? Nu, nu, dar vreau să zic, cât, știți cât înseamnă? Că ei, când măresc salarii la militari, măresc la salarii, la soldele de funcție. Da. Și o soldă de funcție la militar este 388 de lei. gândiți vă și dumneavoastră cât înseamnă 20% din 388 de lei. A, 5 parte. Deci cam hai 70 vele, de lei. Bun. Deci dumneavoastră ați dat legea înapoi pentru că? Să mărească, nu știu. Da, eu dau bani exact. sunt militar. Să dea bani înapoi și să ne mărească, domnule, cum au promis, nu? Da. Corect. Bine. Vă mulțumesc <sus> pentru telefon, Laurențiu. Bună ziua, Corina. Corina? Nu? Liviu, bună hai. ziua. Era și Corina? Liviu, mai stați un pic. Vă ascultăm, Corina. Uh, bună ziua. Uh, Corina, mă numesc, specialist IT uh, în justiție la curtea de apel de 19 ani. Prin această lege... Adică ce vă faceți spun? dumneavoastră mai exact? Noi administrăm sistemul, uh, sistemul judiciar din punct de vedere informatic. Ăla care alege completele de judecată și acela, aleatoriu, nu? E o mică parte. Okay. E o mică parte. Uh, există 500 de specialiști IT care țin sistemul judiciar în toată țara, inclusiv ministerul, inclusiv parchetele, inclusiv DNA-ul tot, 500 uh -huh. de oameni. Uh -huh. Dar acești oameni, salariul prin această lege scade la jumate. De ce? Ne întrebăm și noi de o lună de zile, mergând pe la parlamentari, încercând să înțelegem de ce. Vorbiți de, de salariu de bază? Vorbim de salarul final. Okay. De salarul final deci, în să... legea în forma în care s-a aprobat final, da, ziceți? în forma în care s-a aprobat, da, salariul nostru scade la jumătate. Eu nu cred acest Suntem... lucru, nu, nu deci, cunosc vă detalii. Pot ovedi, Corina, vă pot ovedi, vă pot trimite. Corina, există o decizie a Curții Constituționale din 2010 da, care spune da, că salariile nu pot scădea. și noi. Okay. asta ne vom baza și noi. Haideți să revenim la fondul problemei. Deci, da. până la urmă, dacă ați fi Iohannis dumneavoastră, ați promulgat această lege sau ați dau înapoi? De nu aș comulga-o pentru faptul că la 3%, zice doamna Ministru, le scad salariile. Și așa cum a spus și dumneavoastră, Curtea Constituțională, a spus clar că salariile nu pot fi scăzute decât pentru o anumită perioadă, dacă se face nediscriminatoriu... Ce și a poziție, justiție. Așa a... este. Da, ja, bine Corina, da, aveți dreptate, vă dau dreptate, așa este, Sunt, în, în, vorbind dumneavoastră mi-am amintit eu acum detaliile acelei decizii ale Curții constituționale care la vremea respectivă a produs multe valuri în societatea noastră, țin minte că și Banca Națională a reacționat, a zis scundu adică salariile se pot doar crește, dar dacă scade economia, de unde mai dăm salariile alea? Uite, acea decizie produce efecte și va produce efecte, se pare că nici o luță la Vasiles nu știe. Liviu, bună ziua, vă mulțumesc că ați așteptat! N-a așteptat. Liviu? N-a așteptat. Ovidiu, bună ziua! Ovidiu, Alo? bună ziua, vă ascultăm! Salut, mă uite. Uh, Da, e o decizie grea că trebuie să ia Iohannis, dar să merg un pic în spate la... De ce avem nevoie noi de legea asta, unitară asta la viziarism? personalului uh, de stat. Vreți să vă spun sincer? Vreți să vă spun uh. sincer sau să o iau pe ocolite? Pentru că în țara noastră, în funcție de diferite interese și diferite momente, în special electorale, salariile au crescut în forme, în unele forme. În funcție de ce partid a avut nevoie de sprijinul unei categorii sociale, profesionale mai degrabă decât sociale, da? sau de bugetari, a dat creșteri de salarii. De aceea, în momentul de față, toată lumea e nemulțumită de salarii. Iar ai care sunt mulțumiți stau acolo tac, cu capul între urechi și nu zic nimic. Deci, da, deci, sistemul e varză în momentul ăsta. Corect și concluzie că avem nevoie de legea asta. Probabil legea că da. Legea asta a fost dezbătută, din câte am înțeles din presă, de vreo șase, nouă luni de zile să o dezbate legea asta. Nu, corect. e o altă lege, atenție, ce spuneți dumneavoastră, aia a fost o lege inițiată de alt guvern, al tehnocrat. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce s-a întâmplat asta s-a dezbătut 15 minute astăzi, să știți pe fond, atât s-a dezbătut în Camera Deputaților. În 15 iar minute s-a dat votul. În comisie a mai fost un vot în Senat, parcă după da. a fost proiectul de lege care a da. fost susținut de o majoritate parlamentară. Da. Deci avem spate niște dezbateri parlamentare zic eu, juste și acum că noi ne-am ales Parlamentul cum ne am ales, astea e altă discuție. Nu, nu, atenție, nu, că, nu, nu e altă, altă discuție. Alo! În anii, în momentul, da. <laughs> Fee, nu e altă discuție, domnule, tocmai. Ne-am ales Parlamentul, deci majoritatea a fost câștigată, practic, în baza acestei promisiuni. Domnule, cu această lege noi o să facem. După care legea care a ieșit, nu mai e ce am promis. E o fraudă, da, să dar, știți. Din punct a de a a a vedere moral, e, e o fraudă ce s-a întâmplat. În perspectiv de acord, dar din 94 noi tot am auzit promisiuni și în baza promisiunilor am ales. Deci ar trebui Dacă să nu mai ținem cont de ani. astfel de lucruri. Eu personal n-am ținut cont. Aha. În momentul că n-am dat votul. Ok. Deci? Dar, ca să vă spun la întrebare, președintele Claudio Hanis ar trebui să promulge legea pentru că nu avem nevoie de această lege. Ok. Da. Ok. Sii? Bine. Și e mult mai sustenabilă decât eu, părea mai când continuare e nesustenabilă, pentru că la o creștere economică de 5%, Vreau să crești salariul cu 25%. Dar Depinde. Nu, nu, nu. nu vedeți că aici e o șmecherie. Eu v-am mai explicat-o, dar atât am vorbit despre chestia asta că mă îndoiesc că mulți dintre dumneavoastră își mai amintesc exact ce am zis eu la Radio Europa FM acum două luni sau trei luni de zile. Vedeți că ei au făcut niște calcule de fapt la modul avem nevoie de 10 miliarde de lei pe an, suplimentar, ca să putem face aceste creșteri de salarii. Poate fi corect. Depinde cât e leu față de euro. De aceea vă spun, creșterea economică poate să fie mai mare sau mai mică, din punct de vedere real, dar poate fi foarte mare din inflație. E un, acolo o componentă care se numește deflatorul PIB. Și acolo, știți cum, de câte ori au fost socialiștii la putere, s-au înflat deflatorul la ceva de și a creat niște bani fizici care, din punct de vedere al valorilor, n-au reprezentat întotdeauna aceeași valoare. Vorbim azi de 10 miliarde, dar la valoare din 2017. Nu înseamnă că în 2020 10 miliarde de lei va însemna același lucru. Astăzi sunt detalii. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Domnul Moise, pentru prima oară reușesc să intru cu noastră în contact direct, dar de data aceasta cred că domnul Iohannis ar trebui precis să aprobe și să trimită în promulgare legea pentru că este, sunt cel puțin două lucruri bune și... În consecință, mai sunt încă două consecințe bune în acestei legi. Un lucru bun este că se renunță la această metodă, să zic, de-a dreptul uh, ilogică de a lua niște taxe și niște contribuții din mai multe buzunare când ele, de fapt, se duc în același buzunar și se vivesc aceluiași scop. Doamne, nu e nicio diferență. Uh, Vreau să vă spun e, că la bugetari bugetar nici e, nu există banii respectivi. Să trimite o e, notă de la trezorerie către instituția publică că au de plătit atâta și aia se scade din banii care se virează pentru instituția respectivă da, nu știu, dar, pentru salarii. De deci ce trimit, practic doar bugetariu. netul? Restul e plimbare de hârtii. Deci contribuțiile de plătite de bugetari sunt de fapt o plimbare de hârtii între instituția la care ei lucrează și trezoreria locală. Absolut de acord. Se aplică această lege doar salariilor bugetare sau se aplică salariilor pe toată, pe tot cuprinsul România. Această lege se aplică doar salariilor bugetare. Deci doar bugetarii nu vor mai avea două plățile. A, nu, nu, nu, aia e, altceva, aia e altceva, ai codul fiscal și acolo nu, aia se aplică tuturor, dar acela a, e încă a, proiect, azi. atenție. E, ăla e încă proiect? Va trebui, ce mai probabil, să aducă, să aducă în concordanță cele două categorii de salariați din România că nu se poate ca unii să plătească toate taxele si, din România. Sigur că da, nu, Bun. în categorii, de toți de vom plăti la fel. Deci da. este un lucru excelent. Vă dați seama numai din debirocratizarea faptului că nu se mai fac două rânduri de hârtii și două rânduri la bancă și știți bine că și denominarea prin simpla unor zero din cifrele de bani se aduc economii mm. global. Nu mm. mari, dar... Nu de acord 100% cu dumneavoastră. Mie mi se pare mai important faptul că una peste alta contribuțiile scad sau ar trebui să scadă prin nou cod fiscal de la 1 ianuarie 2018. Asta încurajează munca. O fi făcută de PSD, tot PSD-ul a făcut-o și runda trecută electoral, mai țineți minte, în 2014 trebuia ponta să câștige alegerile prezidențiale. Doamne a rămas cu ea. Suntem în 2017 și poate asta a stimulat munca. Acum, exact. că o face PSD-ul pentru 2018, pe mine mă interesează mai puțin. Mă interesează că o face cineva. Exact. Deci este o măsură excelentă. Scăderea taxelor pe muncă, adică aceste impunite directe sau indirecte pe muncă, este chiar un lucru bun. Okay. Deci de ce, de ce ar fi asta un motiv de respingere? Al doilea motiv păi pentru nu, care... Nu, el este folosit, atenție. Eu încerc să vă spun că o creștere brută de 25%, 25 în condițiile în care se transferă 22,6 costuri cu contribuțiile din sarcina angajatorului, din sarcina angajatorului, rasă netul, creșterea netă la bugetar la 2,4%. Asta încerc să vă spun. Și, și foarte bine. <laughs> ok. <laughs> de, de, este foarte bine pentru că, pentru că bugetarii, pe de o parte, și o, să zicem, partea din populație care nu ascultă emisiunea dumneavoastră, Așa. încă nu are clar în, în minte ceea ce se va întâmpla. Nu Noi au simțit, să... au simțit bugetarii. Adică, păi de ce no, credeți no. că sunt toți așa nervoși? Acum vor să blocheze dată. bacalaureatul, vor să facă încă. chestii de astea de ale lor. Încă. Adică... încă o dată, nu, nu, nu greșiți aici. Eu vorbesc de marea masă a oamenilor ca încă nu știu ce se petrece și care ca masă, marea oamenilor nu ascultă așa de mult rad televizorul, radio, care stă și lucrează. Dacă nu s-ar fi implicat liderii de sindicat în campania electorală de anul trecut, aproape pe față, nu nu le-a spus, le spus nimeni votați PSD-ul, dar i-au atacat pe ceilalți, cam asta au făcut. Asta fac întotdeauna sindicatele, ceea ce nu este onest din punctul meu de vedere, dar ei au transmis un mesaj către liderilor. Deci acum, încă o dată, ne întoarcem la, la uh, formularea de bază a dilemei. Iohannis va avea de ales între a se face cumva părtași, dacă vreți, la această schemă prin care s-au câștigat alegerile la anul trecut. E, până la urmă, o problemă morală. Nu e ilegal să promiți ceva și după aceea să nu mai faci. E doar o problemă morală. Da, dar nu sunt de acord că se face părtaș. Păi dacă promulgă legea, practic... Dacă nu promulgă, vă gândiți la ipotază, dacă n-ar promulgau ce gălăgi ar face PSD-ul, că de-aia nu putem să vă mărim săraile cu 50% pentru că n-a avut Iohannis să promulge... În 2018. Păi nu. Păi poate să le zic că ia mai discutați voi, că până în 2018 mai e timp. Ia, poate găsiți totuși banii aia. În secunda a doua va ieși, Dragnea neași a zis, că nu le lasă Iohannis să vă mărim sararele. Iar toată, discuția, iar toată discuția pe care o avem noi tehnică, de unde se măre salarii și că e 2% sau e 20% sau e 200% devine deja un amănân. Ok. Iohannis e prins. Dacă, dacă le-a respins această lege direct, Iohannis este direct răspunzător nu pentru faptul că se face părtaș cu PSD, ci că este împotriva creșterii salariilor. De fapt, Iohannis va avea niște probleme mult mai grave de atât, pentru că aceste costuri salariale sunt fixe. Și așa cum spunea mai devreme doamna care lucrează la Ministerul Justiției, Carmen, ele nu mai pot fi după aia reduse decât prin reducerea personalului. Vedeți că nimeni nu vorbește despre chestia asta. Toată lumea zice, hai doamne, salarii la toată lumea, procente. Dar nimeni nu zice, măi, cresc salariile, dar să ne încadrăm totuși pe niște costuri. Adevărata problema statului român și a președintelui, că de ai președintele țării, va fi după aceea ca statul să supraviețuiască în aceste condiții cumva că s-ar putea să nu mai aibă bani să facă, să pentru armată sau pentru mai știu eu ce lucruri, investiții, cu investițiile o glumă oricum. Dar în fine, deci ăsta e centrul de echilibru pentru care avem un președinte, pentru astfel de situații, el trebuie să le pună pe toate în balanță și să zică, băi, pentru țara noastră până la urmă e bine să facem așa sau altfel. Mihaela, bună ziua! Uh, bună ziua, Vă ascultăm. cu scuze pentru emoțiile inerente. Uh, sunt bugetar, cu toate astea uh, nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat. Accept punctul dumneavoastră de vedere, nu mă pricep prea bine la economie, dar explicația dată azi la Europa FM și, uh, și de dimineață și acum la prânz. Uh, înțeleg că aveți perfectă dreptate și în general mă bazez pe uh, Eu am citit și din nota, atenție, Mihaela, deci nu... Ceea ce spun eu nu este infailibil, eu v-am da, zis, v-am citit cred, cred. din cred. nota trimisă de Guvernul României. Da, da, da, da ok. Uh, ideea e următoarea. Nimeni nu-și pune problema, deci sunt de acord să nu fie aceste creșteri care ar da peste cap toată economia, creșterile promise aiurea în campania electorală. Dar ce bugetar sunteți dumneavoastră, Mihaela? Uh, la ce vă referiți? În la... ce domeniu? În domeniu medical, okay. uh, se spune că medicii, ca au Așa. salarii crescute și astea. Chiar aș dori, dacă aș putea, să păstrez cumva legătura cu dumneavoastră în afara uh, acestei ani direct. Uh, sunt într-un ambulatoriu în care angajații nu-și primesc salariile de câteva luni bune de zile. Sunt medic uh -huh. primar și salariul meu se reduce. Uh, S-a spus că s-au mărit, că nu mai există medici primar fără 8.000 de lei pe lună, Nu, dacă l-aș lua, aș lua 4.000 de lei. Dar nu l-am luat de două luni. Ok. Deci, dumneavoastră aveți, o, aveți astea, un nu salariu de 4.000 de lei, de aia nu vreți o creștere de salariu? Nu că nu vreau, aș vrea dacă ar fi posibilă, dar dacă asta înseamnă aruncarea în aer a țării, nu trebuie. Nu asta vreau. Deci, forma finală, alegia aia care a ieșit, nu aruncă țara în aer. Cel puțin, nu deocamdată. Am înțeles, aveți dreptate și cu dilema lui Iohannis, care, într-adevăr, într-un fel, s-ar face părtaș la. Deci, uh, dumneavoastră, dacă ați fi în locul președintelui, ce ați face? Nu știu ce aș face acum, dar știu ce aș fi făcut când a promulgat legea prin care au mărit salariile demnitarilor. Culmea este că ha. pentru ei s-au găsit bani, n-a pus nicio problemă. E un alt da? impact. Și, și în același timp mie mi se pare totuși că aici suntem ipocriți, adică mai ales noi jurnaliștii suntem ipocriți. Nu, adevărul este că dacă vrei să ai un angajat la stat care să nu-ți da, facă șpăgi... Sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu aș face altceva, aș da o lege prin care un manager să nu-și poată primi salariu atâta timp cât unitatea pe care o conduce, indiferent că e de stat, că e privată, indiferent ce unitate e, da? să nu-și poată primi salariu până când ultimul angajat de care el are grijă că de asta e manager. Nu, nu? e de manager, nu? nu, nu, nu. Deci, managerul împreună cu angajații trebuie să presteze un serviciu cu societății, Mihaela. De fapt, responsabilitatea dumneavoastră a bugetariului dumneavoastră lucrați în ambulatoriu, ok? Da. Deci, șeful dumneavoastră împreună cu dumneavoastră trebuie să aibă grijă de oamenii, nu? Pe care îi salvați tot timpul. Da. Asta este, până la urmă, finalitatea activității. Pentru asta vă plătim salariul. Dar ca noi, să ne putem să, ca noi să putem să facem treaba asta, un manager trebuie să se ocupe de aprovizionarea sigur acelui ambulatoriu, da. de funcționarea sigur, sigur. acelui ambulator. Da, da, da, așa este. Da, da, aveți dreptate, dar ceea ce încerc să vă spun este că, din punctul meu de vedere, cu toții ar trebui să răspundă nu numai managerul și nu numai da, pentru neplata salariului. Da, toți fiecare să răspundem pentru ceea ce avem de făcut. Okay. Deci, dacă ați fi Iohannis, ați legea. Cred că da. Vă mulțumesc pentru telefon. O să vă dau un mesaj după emisiune. Am reținut numărul noastră de telefon. 037-206-9599. Mai avem câteva minute. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Bun. Deci, din punctul meu de vedere, Iohannis nu poate să se opună în aprul munca această lege. De pentru că ar, ar, trebui, ar trebui să o atace și punctual. Deci ce nu-i convine. Iar în, în spunerea de... De motive a legii care însoțește actul normativ și la Senat și la Cameră, se amplifică destul de puțin ca și impact bugetar. Deci, resursele sunt deja calculate. E o notă acolo, alături de lege, dacă te uiți. mai. am acum, da? Așa, e o notă de fundamentare și acolo spune la impact, la tot, deci toți indicatorii sunt păstrați în anumite criterii, termenele sunt respectate. A, deci, Iohannis are stai, stai, cartoful mână. Stați, stați un pic, că mi-am amintit. Uh, am deschis și uh, expunerea de motive, dar, da, eu vă de dar eu vă spun în felul următor, <truzări> că în calculele uh, luate, deci previziunile de creștere economică pentru anii următori, pe care se bazează această lege ca să existe resursa, uh, sunt în medie de 5,6%, dacă mi-am amintesc eu. Da, da, mă da legea e banalizată acum în Parlament, da? Da. Nu e cu proiecție pe, pe cinci ani sau pe patru ani. Da, sau, nu este. Dacă e cu proiecție. Nu, nu, nu. Păi, ai, cu Turma, e cu proiecție, tocmai că e până în 2022. Asta e șmecheria cu legea asta. Păi cum vrei să, să dai o lege? Nu poți să dai o lege pentru un an sau doi. Ne, ne bazăm în ce acum. Cătălin, încă, da. încă o dată. Economia gri iese la suprafață. De unde da? să iasă? Ok, Am mai ieșit. Iese. Iese tot timpul. Că se iese vede de la măsurile doate de ponta și în continuare creșterea economii. Da, economică. de -aia scade da? colectarea TVA-ului tot timpul. De-aia, că iese la suprafață economia gri. Cu cât crește vrei salariul vrei minim vrei pe economie, vrei, cu atât vrei, mai mult iese. Moise, vrei, vrei da. să spun de ce scade colectarea? Dacă le știți pe toate, spuneți-mi și pe asta, Cătălin. Eu, eu îți spun că sunt fost coleg, ca să zic așa. așa. Bun, deci această colectare scade pentru că antifrauda când se duce în controle, da, face belele, vezi legea amnistiei fiscale, da. când acum, ca să ai băi niște indicatori de realizări, fac în continuare același tip de controle, le pasează cui? stați un picul meu mai au... stați... băi, nu, mai în, caz, numai în cauzul unor fapte penale, atunci sunt obligați, nici deci, au voie să nu le paseze poliției poliție a, a, economice. S-a schimbat un piculeț evaziunea, C da? Cătălin, în ceea ce privește surță, Cătălin, nu, nu mai au voie să -i amendeze rup. prima dată, îi ceartă întâi De aia scade deci, de în mod evident Nu n-ai și legea ta. urmează, legea ai, Îmi pare rău să vă spun, a intrat în vigoare de la 1 mai. Nu știu. E posibil să fiu într-o necunoștință de cauză, dar... Cătălin, deci ar trebui, ar trebui sau nu -ar, aibă... ar trebui să să. să... Deci numai pic. trebuie să aibă norme metodologice de aplicare. Nu are norme așa? metodologice, aveți dreptate. Hai, spuneți-mi, Cătălin, ar trebui sau nu să o aprobe de Iohannis? Iohannis trebuie să o aprobe, pentru că altfel o să-și o să piardă o mare parte a susținătorilor. Ah, oh, sunt convins. Vă mulțumesc pentru opinii. Mihai, bună ziua! Mihai, bună, bună ziua. ziua! Vă ascultăm. Bună ziua. Bună zi, am. Mă uite, uh, sunt trei motive pentru care eu consider că Iohannis ar trebui să promulge această lege, dar am să rog să mă las la timp punctual pe fiecare trei ca să fiu scurt, după care, dacă vei dori, putem să le și discutăm. În primul rând, consider că va responsabiliza uh, angajații și nu, aici mă refer la toți angajații, indiferent de sectorul unde lucrează. m, -m am zis și adică eu, că... profesorii o să stea peste vară, deci, nu? Mai ales că nu le eu... mai cre salariile. Da, eu mă gândeam la uh, aspectul că în momentul în care tu dai cu mâna ta banul din buzunar ca să plătești acest aparat cu fost și ineficient care se numește statul român, da. o să te responsabilizezi și o să-ți dai seama, dumnezeu, uite câți bani se duc acolo. Mihai, atenție, care nu vedeți că nu le crezi salariile. În forma în care ieși, ieșit legea, nu le mai crezi salariile. Prin nu le crezi salariile, dar dându-ți salariul brut obligându-te pe tine să-ți plătești E o altă dezbatere, timpuri, ai, domnule, asta, exact, nu, asta, de nu că... asta e în dezbatere, Ai e o viitoare modificare a codului fiscal de la 1 ianuarie 2018, pe noi aia dezbatem acum. Ok, dar e, se referă la legea în cauză, drept urmare, ăsta e motiv, unul dintre motivele pentru care eu cred că ar trebui... Nu, nu are un legătură dat. una cu alta. Alte argumente, mai aveți două, ați zis trei. Da. De asemenea, cred că pre creează premisele unei, unei dezvoltări unor politici mai pertinente sociale pe, pe viitor. Consider că Cum? se pot da anumite reductibilități în funcție de aceste impozite. Încă o dată sunteți pe codul fiscal, nu sunteți pe legea salarizării unitare. Mihai, n-ați înțeles dezbaterea, îmi pare rău. Spuneți dacă mai aveți vreo opinie, pentru că mai am un minut și aș vrea să mai vorbesc și cu Adi sau Florin. Ok, pe atunci vă să vorbesc. Vă mulțumesc. Florin, bună ziua. M-am străduit din răsputări să-i explic cât mai bine se pare că n-am reușit. 100%. Florin, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu consider că președintele Iohannis a trebuit să aprobe această lege. Da? Da, a salarizării, da? despre ea vorbim. Așa, pentru că PSD-ul conduce în momentul actual această țară, prin da. guvern, prin parlament. Okay. Președintele trebuie să aprobe legile pe care PSD-ul le Chiar dacă e o țeapă pentru bugetari? Da, bineînțeles. Trebuie să aprobe această lege. Ulterior... În opinia mea, domnul președinte Iohannis trebuie să-și noteze toate, toate aceste promisiuni pe care PSD-le a făcut prin programul de guvernare și trebuie să le aducă la cunoștința românilor. Iar românii, dacă prin... Păi românii, nu, uh, că, românii au sens... votat, n-au știut? Sau ce? Nu, românii au votat au fost la fiecare dată naivi. Cred că este momentul ca românii să se trezească la realitate mm -hmm. și să pot trezi la realitate doar când vor simți în buzunare efectele. Dacă de... dumneavoastră li s-ar promite 25% în plus la salariului, iar ulterior îl fi s-ar da dumneavoastră ați ținem între lucrul ăsta sau nu? Uh, deci eu cred că românii au nevoie Florin, de cred că că să vă spun de ce cred că vă înșelați. Pentru că de fiecare de dată a fost la fel și... Pentru că din 2017 și până când nu mai avem alegeri, în 2019 prezidențiale, 2020 parlamentare, românii uită, inclusiv cu profesorii, mai țineți minte creșterea de 50% dată de guvernul tărăcianul în 2018, după aia nu s-a mai aplicat, n-a mai avut domnule bani, a venit criza. De unde criza? Din creșterea salarii. Să știți, e o, e o chestiune extraordinară pe care nimeni nu explică așa cum trebuie sau nu sunt suficiente voci, aș face o dezbatere pe această temă. Criza prin care România a trecut în 2009 n-a fost provocată atât de retragerea investițiilor de criza internațională, cât de ceea ce am făcut România, sistemul bugetar, în 2007 și în 2008. Nimeni nu vrea să accepte aceste lucruri. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.